Thank <laughs> you.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 Soy vivó. El blues de l'asteroide. Vinga, Spike. Això ja està. Ja vinc, ja estic. Què hi ha, domano? Xinc lleurroso, t'agradarà. Oasimov Solenzhen, la nostra propera presa. Perdona, és... És el cap de l'organització que controla el sector nord de l'asteroide. M'has dit que hi havia xinjao rosso. Jo aquí parlant de feina i tu només penses en menjar. Xinjao rosso sense carn? Com pots dir que això que menjo és xinjao rosso? Per què? Què té de dolent? No porta carn! Quan no en tenim ni cinc el faig així. I en què t'has gastat el milió d'orons de l'última recompensa? En la reparació del cotxe que vas deixar feta miques, en la botiga que vas destrossar i en les despeses mèdiques de la gent que vas apallissar. Et sembla poc? Fa tres dies hi va haver una baralla violenta entre clans pel control de l’asteroide. Aquest ho va aprofitar per matar-ne un dels seus i fugir. Diuen que s'ha refugiat a casa d'una dona de Tíbena. Però si només hi ha ven els mediocres. La recompensa per aquest mediocres de 2 milions i mig. No m'interessa. Doncs a Tíbena hi ha una carn boníssima. Ves per on teclegeu el mòdul d’accés al número de la targeta de crèdit o compte bancari. Teclegeu el mòdul d’accés al número de la targeta de crèdit o compte bancari. Si us plau, acosteu-vos l'escàner amb els sensors abaixats. Si us plau, acosteu-vos a l’escàner amb els sensors abaixats. Una vegada passat el control, teclegeu la xifra indicada per al peatge. Una vegada passat el control, teclegeu la xifra indicada per al peatge. Gràcies! em pujaré contacte amb els informadors de la policia. Doncs jo aniré a veure el vell bull. I ja ens en podem refiar, d'aquell vell? Us sembla content, l'Spike. Ah! Atureu el lladre! d'aquesta merda de cartes? Em tracteu pitjor que un gos rabiós. Si ara viviu com reis, és només gràcies a mi que vaig excavar el port amb les meves pròpies mans. T'estàs fent fi. Cada vegada que perds dius el mateix. Nosaltres també vam treballar en la construcció del port. Jo ja ho crec. Vam excavar fins a acabar rebentats. Ja n'hi ha prou. us Sembleu lloros. Hm? cervesa a mi prepara'm un bla dimel gràcies em sap greu no la puc servir se m'ha acabat el suc de tomàquet jo de tu donaria un cab'ull al magatzem vaiig a mirar-ho És el millor retall de la ciutat. Te n'he portat una mostra. De debò? Bloody eye del bo? Oh! Oh! Oh! Oh! Abans de comprar-lo, vull comprovar si és eficaç. De debò que no tenim res més per omplir el pap. Ja ho veig. El collot d'Ulls Rogencs apareixerà ben aviat a l'extrem nord de la ciutat. Ho ha dit la sorra. El collot d'Ulls Rogencs, eh? L'ocell que neda. Eh? Ben aviat coneixeràs una noia. Una noia que provarà de matar-te. I potser... Ho aconseguirà. Una altra vegada. Una altra vegada? Sí, i ja sóc mort. I també va ser una dona. No la subestimis. Vés amb compte amb la noia. Gràcies per tot. Esperit de va cantant que protegeix-lo. Bé, president, remulla la gola. Mm? Mare meva, l'Azimov deu haver perdut el seny. La cosa es complica. Ho hem de solucionar abans que es comenci a moure en Satsu. No seria millor que se n'encarregués ell. L'Azimov ha fet servir el coliri. No hi ha res a fer. Ja, yeah. si no recuperem el maleït Blodi-ai de seguida, això acabarà molt malament. Sí, però com? Ei. Dar, expliquem-ho tot. Quina gana que ting. Mmm? -hmm. Tu també, oi? Val més deixar correr força l'aigua. Si no, s'embussa. Oh, oh, perdó. És culpa, mi. Moltes gràcies. Oh, escolti... Digui. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. <snort> mm. Ja s'ho pot menjar. No ho vull. Oh. Oh. <snort> Li demano que em perdoni. Tenia una gana terrible. Ja. <snort> yeah. Quin reactor més bonic Ja és vell, fa deu anys que el tinc Se li nota, que ha fet quilòmetres Sí, no paro de viatjar Els artistes com jo ja se sap No sé si fa broma o parla seriosament Miri d'endevinar-ho També ha estat a Mart I vaig néixer Allà hi ha de tot, oi? No és com aquesta cort de porcs, plena de gent, amb botigues, per tot arreu. Ah, allà tothom s'ho passa a pipa. Només els que tenen diners. Esclar, però per això no caldrà pas patir. Teniu pensat fugir a Mart? Ah. Us penseu passar la vida fugint d'una banda a l'altra? Qui ets? Un cowboy modern que vol fer fortunes. Un caçador de recompenses? Això mateix. Per què no ens agafes? El teu marit està fent pols i jo no em fico amb els febles. Molt noble per part teva. Cala-los <totipul·la> que, <digu, totipul·la> que és feble! <totipul·la> <totipul·la> <totipul·la> Prou, Esimov! Deixa'l anar! Adéu, cau Per què m'has fet parar? Eh? Si m'haguessis deixat una mica més, me l'hauria carregat en un moment. Estàs massa cansat. Si no digueràs... T'agradava, oi que sí? Escolta, Zimov, t'he esperat durant hores i hores davant del supermercat. Per fi podrem deixar enrere aquest racó de món. Ah, tinc el presentiment que a serem feliços. Què, noi, fent la becaïna? He tingut un somni bonic. Me n'alegro que, ja continuarà somiant el bibob. Tornem cap a casa. Aquesta vegada em rendeixo. És impossible capturar aquest paio. No hi podem competir amb ell. La Zimov s'ha amagat aquí, a Tibana, perquè va robar una droga molt potent a l'organització. Una mena de coliri que era, a més, la seva principal font d'ingressos. Ara els seus ex-col·legues l'estalonen i ha fugit deixant un rastre de cadàvers. Totes aquestes morts només tenen una explicació possible. Imov fa servir la droga. No n'hi ha cap dubte. El mortífer ferblott i ai. Tinc entès que han decidit fugir a Mart. A Mart, però primer hauran de vendre les dosis. H mm. Què és això? Li he pres de la butxaca. Aleshores l'has vist. Mal que em pesis sí... T'ha destrossat. M'havien advertit que el collt d'ull rogencs apareixeria per aquí. Vegada, algú de vosaltres fa trampa! Em continueu tractant com a un gos rabiós! Però si ara mengeu els millors restaurants de la ciutat, és només gràcies a mi que he cultivat la terra escopint-se'n! Això ho hem fet tots! Oh, tant! Ho hem fet tots! Tots plegats hem escopit aquesta terra! Sí, però tu és l'únic que conserva el bici d'escopir! Eh? No tens pas Bloody Mary. No, només cervesa. T'interessa el suc de tomàquet? A quant? A 300.000 el flascó. En tinc 50. 15 milions? Ets boig. Està bé. Aniré una altra banda. Ensenya-m'ho. Huh. Huh. Huh. Busques això? Saps com val el teu cap? quan? La mòdica quantitat de dos milions i mig d'urons. Un premi força esquifit. No val la pena. Des de quan un caçador de recompenses renuncia a una presa, Déu sé que tens por. No acostumo a perdre el temps amb nul·litats com tu. Però veig que per robar sí que el perds. Vinga, torna-m'ho. Té, i posats a fer. Et donaré una altra cosa. <tots> ah! <tots> ah! <tots> ah! <tots> Uuah! Confies massa en els teus ulls! No ets cap camarió! No hi veus en totes direccions! Ah! Marxem! Cap allà! On ha anat cap allà? Uh, uh, no et Qui et? Queda't on ets! Ah! <t 'en> <t 'en> Puja d'una vegada! Coll d'estona! Sense això, estem perduts! Deixem el meu perill! No! No! Mm, sí! I fas tard! Eh? Me'n caso? Un... Oh, my Continuïs l'estruïnta! Però! No! Vinga, Spike, això ja està. Eh? Ginjo rojo te Fins un altre cowboy de l'espai. toki no kumo ni wa amari ni motoki wa sugite shimatta mada kokoro no kokoro bio ie no mama tasega そういうわけでようやく始まったこの番になどういうわけだよ。来週は思い切ってファミリーアニメに大返信だ。うん、ました。愉快な動物たちが多模で、何と言っても息子郎さんは出てこないぞ。動物好きの子供からお年寄りまで。おい、ちょっと待ってよ、スパイガー。みんな揃って見てくれよ。もうどんどん大丈夫か知らねえぞ。でもここで1つお願いがあるんだ。良い子のみんなはテレビから離れて見てくれ。1kg ぐらいな。離れすぎだよ。800m